APRILIE SPULBERAT Pista 10. Capitolul al doilea. Jorgus străbătea platoul de câteva ceasuri bune și totuși niciun semn nu trăda apropierea culei din oroș. Dealuri necunoscute lui sau chiar fără nume, de se dezvăluiau sub ploaia măruntă, golaș și triste. În depărtare se zăreau vag munții, dar negurile erau atât de lunecoase încât aveai mai degrabă impresia că în spatele lor zărești reflectată imaginea palidă multiplicată ca într-un miraj a unui singur munte decât un șir de culmi adevărate, una mai înaltă ca alta. Prin negură munții păreau ireali, dar în chip ciudat așa cum erau acum, te dominau mai amarnic ca pe vreme bună, când le deslușeai clar stâncile și povârnișul. Pietrișul de pe drum scârțâia surd sub opincile lui Giorgu. Satele erau rare, iar centrele de sub prefectură și hanurile încă și mai rare. Dar chiar dacă s-ar fi perindat unul după altul, el nu s-ar fi oprit nicăieri pentru că trebuia să ajungă la Cula din Oroș spre sfârșitul zilei ba chiar în cel mai rău caz, în noaptea târziu, încât a doua zi să poată să se întoarcă în cătunul său. În cea mai mare parte drumul fusese pustiu. ici se aveau din ceață munteni singuratici, care, la fel ca și el, călătorau cu treburi. De la distanță, precum toate din jur, într-o asemenea zi mohorâtă păreau anonimi și inconsistenți. Centrele locuite erau la fel de tăcute ca și drumul. Casele se înălțau rare din loc în loc. Peste acoperișurile înclinate, fumul orbecăia ca besmetic. Casă se numește Cula. Bordeiul sau orice se aseamănă cu acestea, destul să aibă un horn pe care iese fum. Nu nici singur cum de venise în minte perceptul din uh, canon referitor la casă pe care îl știa încă din copilărie. În casă nu se intră fără a striga și fără a-ți răspunde cineva, dar eu n-am de gând să bat sau să intru undeva, exclamă el cu glas tânguitor. Ploaia nu mai contenea, întâlni pentru a treia oară un grup de țărani, mergând în șir fiecare cu câte un sac de porumb în spate. Sub greutatea sacilor oamenii păreau mult mai întoiți din șale decât ar fi fost firesc. Poate pentru că porumbul e ud, își spuse el. I se întâmplase odată să care un sac cu porumb prin ploaie de la depozitul districtual până în cătun la el. Muntenii cu saci rămaseră undeva în urmă și el se trezi din nou singur în mijlocul drumului. Pietrele de pe margine să zăreau când mai clar când dispăreau pe ambele părți. Ploile și surpările de teren îngustaseră aici colo drumul. Trebuie să fie larg, cât sulița steagului își spuse pentru a doua oară și își dădu seama că de o bucată de vreme, fără să vrea, îi trecu prin gând învățăturile canonului despre drum. Pe drum merge omul, merg turmele, merge tot ce-i viu și tot cei i mort. Zâmbi în sinea sa. Orice ar fi făcut nu putea să scape de vechile percepte. Degeaba încerca să se mintă. Canunul era mai puternic decât s-ar fi părut. Se afla peste tot, pe pământ, peste țarini, se strecura sub temeliile caselor în morminte, în biserici, pe drumuri, în târguri, la nunți, se cățăra pe pășunile alpine, ba chiar și mai sus în cer de unde cădea cu picăturile de ploaie, umplând ele pentru că se săvârșeau o trăime de omoruri. La început, când pricepuse că trebuie să ucidă un om, Giorgu își amintise și-și răsamintise toate regulile canonului în care se vorbea despre omor. Să nu uiți să-i vorbesc înainte de a trage," își spusese în gând. Ăsta e primul lucru important, să nu uiți să-i întorc trupul după cum este stat și să-i sprijin arma de frunte." Asta e a doua cerință de căpătâi. Celelalte sunt simple, mult mai simple perceptele referitoare la omucidere erau doar o parte infimă din canon partea de început. Cu trecerea săptămânilor și a lunilor, Giorgu înțelesese că cealaltă parte, cea pașnică, străină culorii sângelui, era legată, trainic, de prima, de cea însângerată, că nimeni nu cunoștea cu precizie limita dintre una și alta și că totul fusese creat în așa fel, încât din una să se nască cealaltă, din cea pașnică, cea însângerată, din cea însângerată, cea pașnică și mereu la fel, veac după veac și generație după generație. De departe, Giorgu zării, apropiindu-se un șir de oameni călări. Printre călăreți văzu o mireasă și înțelese că era un grup de nuntași. Îi se ploaia pe toți și păreau osteniți, dar zurgălăii cailor sunau veselă la fiecare pas. Giorgu se trase deoparte pentru a face loc nuntașilor. Da. La fel ca și el, aceștia își ținau puștile cu țeava în jos pentru a le feri de ploaie. Privind boccelele multicolore în care se afla, cu siguranță zestrea Miresei se întrebă în ce loc anume, în ce cutie sau buzunar sau covor brodat fusese ascuns de către părinții Miresei cartușul de zestre cu care, conform canonului, Mirele avea dreptul să-și ucidă nevasta dacă ea ar fi încercat să-l părăsească. Și asta îi veni în minte odată cu amintirea logotnicei cu care nu se căsătorise din pricina bolii ei întelungate. Își amintea ea ori de câte ori vedea un taș dar de asta dată ciudat, durerea amintirii veni împreună cu un sentiment de ușurare. Poate că e mai bine așa. Poate că e mai bine că i-a plecase încă de fată acolo unde avea să plece și el peste un timp, în loc de a-și petrece aici o viață lungă și monotonă ca văduvă. Cât despre cartușul de zestre pe care orice socru se simțea dator să-l dăruiască mirelui pentru a-i ușura sarcina ucigașă, el, Giorgu, cu siguranță că l-ar fi aruncat încă din noaptea nunții. Sau poate că gândea astfel numai acum când ea nu mai era și ideea de a ucide pe cineva care nu mai există e la fel de absurdă ca și aceea de a se căsători cu o umbră. și se făcură nevăzuți mai înainte ca el să-i poată uita. Și imagină încă o vreme drumețint după toate regulile canonului, cu vornicelul în funte cu singura deosebire că acum, în locul mire săi se afla acoperită de văl, fosta lui logotnică. Ziua nunții nu se amână cu niciun preț glăsuia canonul, nunta și trebuie să pornească chiar dacă mireasa ar fi pe patul morții. Jorgu auzise des aceste cuvinte, în timp ce logotnica lui bolea, când în casă la ei se pomenea de apropierea zilei sorocite. și nu pot fi opriți din drum, chiar dacă în casă ai mort. Mireasa intră, mortul iese. Aici, vaete, dincolo cântec. Toate acestea trecându-i dureros prin minte, îl obosiră și făcu o bucată bună de drum, fără să se mai gândească la nimic. Pe ambele laturi ale șoselei se întindeau țarini prelungi, apoi iar și iar coline anonime și bolovănoase. Undeva pe dreapta zări o moară, ceva mai încolo o turmă de capre, o biserică și lângă ea un cimitir. Trecu pe lângă ele fără să le privească măcar, dar asta nu-l ajută cu nimic și își aminti părțile din canon referitoare la moară, la turme, la biserică și la cimitir. Preotul, nu poate fi ucis. Printre mormintele unei familii, este interzisă să unui a unuia străin. Ar fi vrut să-și poruncească singur destul, dar nu a avut curaj. Puse capul în piept și continuă să pășească la fel ca și până atunci. În depărtare se acoperișul unui han, mai departe o mănăstire de călugărițe, apoi iar o turmă de capre, un fum și poate o localitate și pentru fiecare dintre acestea existau percepte seculare. De ele n-ai cum să te ascunzi, lor nu le-a scăpat nimeni niciodată, deși preotul nu poate fi ucis, repetă el în gând una dintre regulile cele mai cunoscute ale canonului. În vreme ce își spunea toate acestea, ajunse într-un loc de unde să zăra bine mănăstirea de maici și gândul că doar dacă ar fi fost preot n-ar fi avut de-a face cu canunul, îi se contopi cu cel referitor la călugărițe, cu cele auzite cum că între ele și preoții tineri ar fi anumite legături și se întrebă cum ar fi fost posibilă o astfel de legătură între el însuși și una dintre călugărițe dar imediat își aminti că acestea sunt tunse, toate închipuile îi se năruiră și își luă gândul de la ele. Deci, doar dacă aș fi fost preot putea să nu-mi pese de canon, își zise, deși chiar cu preotul avea legătură cu unele dintre perceptele acestuia, căci de fapt doar partea referitoare la omucidere nu privea. O bucată de vreme gândului se fixă la această parte din canon. În realitate aici se afla esența canonului, astfel încât consolarea că întreaga lume e legată în lanțurile canonului i se păru deșartă. Într-adevăr, nu doar preotul, ci și o parte dintre oameni n-aveau nimic de a face cu perceptele sângeroase ale acestuia. La asta se mai gândise oarecum și altă dată. Lumea e împărțită în două, o parte care orbecăie în cercul Jack Mariei și o alta care se află în afara lui. În afara lui, Giorgu își înăbuși oftatul. Cum o fi oare o viață într-o asemenea familie? Cum se trezesc oamenii dimineața și cum se culcă seara? O astfel de viețuire îi se păru cu totul ireală, la fel de străină ca și viața păsărilor de pildă. Și totuși, asemenea, case există. La urma urmei, așa fusese și în familia lui, cu 70 de ani în urmă până în seara mohorâtă, în care la ușa lor bătuse un om. Povestea dușmăniei familiei lui cu neamul Crucicie o auzise de la taicăsu, iar acesta de la moșul său. Era o poveste obișnuită cu 22 de morminte de fiecare parte, în total 44 cu câteva vorbe spuse înainte de a apăsa pe trăgaci, dar mai ales cu tăceri, cu gemete, cu ultima suflare care înăbușe cuvântul de pe urmă, cu trei cântece din... Lăută, uitate de mult, cu mormântul unei femei ucise din greșeală, vina răscumpărată după toate regulile cu bani, cu bărbații din amândouă familiile, închiși în turnul de veie, cu o încercare de împăcare ce eșuase în ultimul moment, cu un omor în plină nuntă, cu răgazul scurt și cu cel lung, cu parastase, cu strigăte, cu tare a lui Berișa atras în cutare a lui Crucicie, sau invers, cu pojarul focurilor, cu vânzole alea prin cătun și tot așa mereu până în ziua de lui, 17 martie, când a venit rândul lui George să intre în hora aceasta lugubră. Și toate acestea au început cu 70 de ani în urmă, într-o seară rece de octombrie, când la ușa lor bătuse un om. Cine era omul ăla? întrebase micul Georgu, auzind pentru întâia oară povestea acelor bătăi în ușe. Pusese de multe ori această întrebare atunci și mai târziu, dar nimeni din casă nu-i putu se răspunde, pentru că nimeni niciodată nu aflase cine era omul acela. Iată de ce uneori Giorgu se îndoise că la poarta lor bătuse într-adevăr acel om. Era tentat mai curând să creadă că o nălucă sau poate însă-și mâna destinului ciocănise și nu un călător necunoscut. După ce bătuse, omul strigase cerând adăpost pentru o noapte. Stăpânul casei bunicului Giorgu deschisese poarta și îl primise înăuntru pe necunoscut. Îl ospătaseră după obicei, îi așternuseră să doarmă și tot conform obiceiului, disde dimineață cineva din familie fratele cel mic al bunicului, îl însoțise pe oaspetele cel necunoscut până la ieșirea din sat. Acolo, imediat după ce se despărțiseră, se auzise o împușcătură și necunoscutul căzuse mort la pământ. Fusese ucis chiar afară din sat. Și după canon, dacă ți-ai însoțit oaspetele și acesta a fost ucis sub ochii tăi, obligația răzbunării cade asupra ta. Dacă l-ai însoțit și despărțindu-vă, i-ai întors spatele, iar el a fost ucis, scap de perceptele canunului. Însoțitorul tocmai se întorsese cu spatele la oaspete și deci scăpase de obligația de a-l răzbuna, dar gestul nu fusese văzut de nimeni. Era încă dimineața de vreme și de jur în prejur nu se găsise nimeni care să adeverească că în momentul în care necunoscutul fusese împușcat, însoțitorul său era cu spatele la el. Totuși s-ar fi dat crezare pe cuvânt, pentru că perceptele canonului puneau mare preț pe cuvânt, deci ar fi fost poate crezut când afirma că în momentul în care se auzise împușcătura, el întorsese deja spatele victimei dacă n-ar fi apărut un semn de întrebare. Și acesta era legat de poziția în care se afla trupul celui ucis. Comisia alcătuită imediat pentru a stabili dacă obligația răzbunării călătorului necunoscut cade sau nu asupra casei Berisha, cercetase cu atenție faptele și ajunsese la concluzia că celor din neamul Berisha le revine sarcina de a răzbuna pe cel ucis. Necunoscutul căzuse cu faza întoarsă spre sat Conform canonului, familia lui Giorgu, care îi oferise pâine și adăpost Și avusese obligația să-l apere la ieșirea din cătun Trebuia acum să-i răzbune moartea Bărbații familiei se întoarseră posomorâți de la locul în care comisia se învârtise Ore de-a rândul în jurul cadavrului și de la fereastră femeile pricepuseră totul Galbene ca ceara ascultaseră puținele lor vorbe, se cutremuraseră cumplit, dar nu-l blestemaseră pe călătorul necunoscut, care adusese moartea în casa lor, pentru că oaspetele este sfânt și conform canonului, casa munteanului înainte de a aparține celor din familie, aparține lui Dumnezeu și musafirului. În aceeași zi de octombrie se aflase și cine împușcase pe călătorul necunoscut. Ucigașul fusese un flăcău din familia Crucicie, care îl pândea de multă vreme pe cel ucis, pentru că acesta din urmă îl ofensase cândva în cafenea, în prezența unei femei rămasă și ea necunoscută. Și astfel, în seara acelei zile de octombrie, Berișii deveniră dușman de moarte ai celor din neamul Crucicie. Familia lui Georgu, până atunci pașnică, fu prinsă în mecanismul uriaș al Jack Mariei. 44 de morminte, altele, cine știe câte urmau, toate din pricina ciocăniturilor acelora întâmplătoare dintr o seară de toamnă. Adeseori, în ceasurile de singurătate, când putea cugeta în liniște, Giorgu încerca să-și imagineze cum ar fi decurs viața alor săi dacă drumețul întârziat n-ar fi bătut la poarta caseilor, ci mai departe la poarta vecină. Atunci, ah, atunci și aici Giorgu credea în adevărul legendelor. Plăcile grele de piatră de pe cele 44 de morminte s-ar clinti din loc, morții s-ar ridica de sub ele și-ar șterge pământul de pe față și s-ar întoarce iar printre cei vii și împreună cu ei ar veni copiii care n-au apucat încă să se nască, apoi copiii copiilor și așa mai departe și totul ar decurge altfel cu totul altfel. Și asta s-ar fi petrecut a avea, dacă necunoscutul nu s-ar fi oprit la poarta lor, ci doar ceva mai departe. Ceva mai departe. El se oprise însă chiar acolo și acum nu-l mai putea clinti nimeni din loc, la fel cum n-ar mai fi putut nimeni să-i schimbe poziția în care căzuse ucis. La fel cum neschimbate rămân veșnic învățăturile străvechiului canun. Fără ciocăniturile acelea, totul ar fi fost atât de diferit încât el uneori se îngrozea la gândul acesta sau din contră își găsea liniștea spunându-și că toată întâmplarea își avea rostul ei pentru că viața în afara țarcului, Mariei ar fi fost poate într-adevăr mai lipsită de primejdii, dar cine știe tocmai din acest motiv, s-ar fi urmat mai monoton, mai fără sens. Încerca să-și amintească familiile neimplicate în Jack Marie și nu descoperea la ele vreun sen că ar fi fost mai fericite. Ba chiar avu impresia că, neamenințate de acest pericol, ele nu cunoșteau prețul vieții și trăiau anapoda. Pe când în casele aflate sub semnul răzbunării, altfel se perindau zilele și anotimpurile, altul era ritmul trăirii, oamenii păreau mai frumoși, femeile își iubeau mai cu patimă bărbații. Iată. Iată, cele două călugărițe care trecuseră adineauri pe lângă el, văzându-i semnul negru cusut pe mâneca dreaptă, semn ce dovedea că este urmărit sau că urmărește pe careva pentru răzbunare, deci că va ucide sau va fi ucis, îl priviseră deodată într-un fel ciudat. Dar nu asta era important. Important era ceea ce se petrecea în sinea sa, pentru că cele ce se întâmplau în sufletul său erau minunate și teribile în același timp. Nici măcar el însuși n-ar fi putut spune ce se afla acolo. Avea impresia că inima ei se pustise în afara pieptului, întinzându-se în lung și în lat și așa uriașă cum era devenise extrem de vulnerabilă, se bucura și se întrista din orice, era irascibilă, dorea, exulta, suferea din pricini mai sau mărunte pentru un fluture, pentru o frunză, pentru zăpezile veșnice sau pentru ploaia monotonă din ziua aceea. Toate se prăvăleau peste ea, însuși cerul se golea deasupra ei, iar ea le suporta pe toate și ar mai fi putut cuprinde încă pe atât. De câteva ceasuri bune mergea într-una fără să fie obosit, deși își simțea genunchii amorțiți. Continua să bureze, dar picăturile erau mai rare ca și când cineva ar fi rărit, fără veste norii. Georgu era sigur că ieșise din districtul său și că intrase într altul. Peisajul se asemăna foarte mult. Munți ce se înălțau unul în spatele altuia cu o curiozitate împietrită și cătune căzute în muțenie. Întâlni un grup de munteni pe care îi întrebă dacă mai e mult până la cula din Oroș și dacă se află pe drumul cel bun. Ei îi răspunseră că merge în direcția cea bună, dar că dacă ține să ajungă acolo înainte de căderea serii, trebuie să se grăbească. În timp ce îi se adresau, sătenii priveau cu coada ochiului semnul negru de pe mâneca lui și pe semne că din acest motiv îi repetară încă o dată că trebuie să meargă mai repede. Mă voi grăbi, mă voi grăbi," își spuse Giorgu cu un soi de îndârjire. N-aveți grijă, voi plăti taxa înainte de a se însera." Fără să priceapă nici el de ce, din cauza bruștei în sau poate vrânță de ascultare sfatului primit de la drumeții aceia, grăbi într-adevăr pasul. Era singur de tot pe drum, pe o coamă de deal brăzdată, de urmele unor vechi pâraie care, cine știe de ce, erau lipsite de apă chiar și după o zi ploioasă ca aceea. Totul în jur fusese lăsat în paragină, pustiu. A avut impresia că aude un tunet îndepărtat și privi în sus. Un avion singuratic zbura încet printre nori. Urmări fermecat o bucată de vreme zborul avionului. Auzise că deasupra districtului, vecini trecea odată pe săptămână avionul de pasageri, care lega tirana cu o capitală străină din Europa, dar a evenul văzuse niciodată. Când avionul dispăru printre nori, Giorgu simți o durere în ceafă și doar atunci înțelese cât de mult privise în sus. Avionul lăsase în urmă un mare gol și Giorgu suspină fără voie. Simți că e foame. Previ în jur în căutarea vreunui trunchi de copac sau bolovan pe care ar fi putut să-și adă și să mănânce pâinea și brânza luate cu sine pentru drum, dar nu zări decât pământ, înțeleniți și pe o parte și de alta a drumului, urme de pâraie și nimic altceva. Să mai meargă puțin, își zise. Și iată că după vreo jumătate de ceas văzut în depărtare hornul unui han. Făcu aproape în fugă distanța până acolo, stătu o clipă în prag după care intră. Era un han obișnuit, cu, ca toate hanurile de la munte, cu acoperișul foarte înclinat cu un salon mare comun, mirosind paie. Hanul nu avea firmă. Pe ambele laturi ale mesei de stejar plină de arsuri, așezați pe scaune cioplite tot în lemn de stejar, se aflau câțiva călători. Doi dintre ei aveau în față câte un castron cu fasole și mâncau cu poftă. Un altul stătea cu capul între mâini și privea scândura mesei ca venit de pe altă lume. Așezându-se pe unul dintre scaunele libere, Giorgu simți cum atinge cu puști podeaua și-și scoase arma de pe umăr. O strânse între genunchi apoi cu o mișcare a capului, le pădă pe spate gluga udă a sumanului. Auzi în jur glasurile celorlalți oameni și abia atunci băgă de seamă că de o parte și de alta a scării, ce ducea la etaj așezați pie pe pielicele negre și pe scoarțe de lână, stăteau alți munteni. Unii dintre ei mâncau sprijiniți de zid mămăligă cu brânză. George fu ispitit să se ridice de la masă și să scoată din tolbă la fel ca și ei pâinea și brânza aduse de acasă, dar în aceeași clipă mirosul fasolei îi stârni pofta și simți o dorință irezistibilă de a mânca o farfurie cu mâncare caldă de fasole că său îi dusese un groș să-l aibă la el pentru orice eventualitate, dar Giorgu nu știa precis dacă putea să-l cheltuiască sau ar fi trebuit să-l aducă înapoi acasă. Între timp, Hanjiul pe care Giorgu nici nu-l observase, apăru brusc în fața lui. Lacula din Oroș mergi?" îl întrebă. Din Cotrovii." De la breziv tot. Atunci trebuie să-ți fie foame. Ce să-ți aduc?" Hanjiul era deșirat și schilod, și părea un om afurisit pentru că, îndată după ce îl întrebă ce să-ți aduc, în loc să-l privească, în ochii cercetase semnul negru de pe mânecă, vrând parcă să-i spună Tu care mergi să plătești 500 de groși pentru omul pe care l-ai ucis, nu te calici să cheltuiești câțiva și în hanul meu. Ce să-ți aduc?" Întrebă iar hangiul, deslipindu-și în sfârșit ochii de pe mâneca lui Giorgu, fără să-l privească însă în ochi, ci fixându-și privirea undeva într-o parte alături. O strachină cu fasole, ceru Georgu. Cât costă? Pâine, am eu. Simți cum se înroșește la față, dar de întrebat trebuia să întrebe. Pentru nimic în lume nu voia să cheltuiască din banii de taxă. Un sfert de groș, zise hangiul. Giorgu răsuflă ușurat. Celălalt îi întoarse spatele și când reveni cu strachina de lemn în mână, în vreme ce i-o punea în față, Giorgu văzu că ieșea și eu. Vrând să uite parcă de toate, Giorgu se aplecă peste strachină și începu să mănânce cu peziciune. Vrei o cafea? îl întrebă hangiul, luându-i strachina goală. Giorgu îl privi în ochi ca năuc. În privire îi se putea citi. Nu-ți face păcate cu mine, hangiule? Am într-adevăr în pungă 500 de groși, dar mai curând mi-aș da capul de pe umeri." O, Doamne!" își zise, Dar capul meu chiar atât costa peste 30 de zile, ba chiar peste 28, deci mai bine mi-aș da, înainte de termen, capul de pe umeri decât un singur groș din punga de la tata." Dar hangiul, ca și când ar fi știut ce se petrece în mintea celuilalt, adăugă. Este ieftină tare, cincizeci de ciui de arca. Giorgu dădu din cap cu un soi de nerăbdare. Hanjiu, mergând șleampăt printre scaune și masă, lua ceva de pe ea, apoi aduse și dispăru iar pentru a reveni cu o ceașcă de cafea în mână. Giorgu sorbea din cafea când în Han intrară câțiva bărbați. Din agitația produsă de apariția lor, din curiozitatea celor prezenți ca și felul în care hangiul îi întâmpină, pricepu că noi veniți trebuie să fi fost cunoscuți în ținut. Unul dintre ei, cel care se afla în mijlocul grupului, era un bărbat neobișnuit de scund, cu o figură palidă și apatică. În spatele lui pășea un altul în straie orășenești ciudate, cu o haină cadrilată și pantaloni bufanți băgați în cisme. Cel de-al treilea avea un chip pe care dispresul părea să-i fi dominat celelalte trăsături și ochii apoși. Era clar, totuși că atenția tuturor se îndrepta spre bărbatul cel scund. Ali Binacu, Ali Binacu, a auzit Giorgu și optindu-se în jur. Holbă ochii și nu-i veni să creadă că se afla sub același acoperiș cu faimosul străjuitor al canunului, al cărui nume îl cunoștea încă din copilărie. Mergând strâmb, hangiu conduse micul grup într-o încăpere vecină, destinată, pare, se oaspeților de seamă. Scundul adresă tuturor un salut printre buze și îl urmă pe Hangiu fără a privi în jur. Se vedea că e conștient de faima de care se bucura, lucru pentru care, surprinzător, nu-și dădea deloc aere, atitudine obișnuită la cei de statură mică deveniți celebri, ci din contră în gesturile lui, pe figură și mai ales în ochi, îi stăruia o oboseală calmă. Cei trei dispăruseră în odaia vecină, dar în salon comentariile continuau. Giorgu își terminase cafeaua și, deși avea timpul măsurat, rămase să asculte cele ce se vorbeau în jurul lui. De ce o fi venitoare libinacu? Cu siguranță că pentru un sfat de taină, fiindcă el se ocupase toată viața cu astfel de treburi. Îl chemau dintr-un ținut într-altul, dintr-un steag într-altul pentru a-și spune părerea în cazurile mai grele, când sfatul bătrânilor avea îndoieli în aplicarea perceptelor canunului. Printre câteva sute de iuzi de pe cuprinsul platoului, doar 10-12 se bucurau de o faimă egală cu cea a lui Alibinacu, așa încât el nu se deplasa niciodată degeaba. De data asta se spunea că ar fi călătorit pentru o problemă de hotar, ce avea să se judece chiar a doua zi în steagul vecin. Dar celălalt, al treilea, cine să fi fost? Ci că ar fi medicul pe care cu îl ia adeseori cu el pentru cazurile mai grave, mai ales când e vorba de stabilirea rănilor plătite în bani. Stai nițel, dacă ar fi așa, atunci alibinacul n-a venit pentru o neînțelegere de hotar și pentru altceva, deoarece în problemele de hotar, medicul n-are niciun amestec. Ade Adevărat, poate că s-a înțeles greșit motivul sosirii celor trei. Alții spuneau că ar fi venit de fapt pentru cu totul altceva pentru o treabă tare încălcită care avusese loc în cătunul de dincolo de munte. Într-o încăierare cu împușcături, fusese ucisă o femeie aflată printre combatanți. Femeia era gravidă. Copilul se dovedise a fi băiat și bătrânilor satului le venea greu probabil să stabilească cine purta vina uciderii copilului. Poate că Ali Binacu tocmai pentru asta mergea într-acolo. Dar celălalt, cel îmbrăcat ca o paiață, cu la cei? întrebau unii. Se găsi și de astă dată cineva care să răspundă. Ăla e un fel de slujbaș la cadastru, cum dracu îi spune. Are un nume stâlcit. Nu fierar, rar, nu morar, nici altă meserie din asta. Ceva cu metru, pricepi. Un nume ca naiba, pe care -l, dacă -l spui, îl spui, îți scrântești limba. Geo, geo... Aha, mi-am amintit. Geometru. A, da. Atunci e vorba de o neînțelegere de hotar dacă a venit ăsta, geometrul cum îi spui tu. Georgu ar fi stat să asculte cu atât mai mult, cu cât se anunțau și alte istorii, dar dacă ar mai fi întârziat risca să nu ajungă în seara aceea la oroși. Se ridică parcă spre a-și birui îndoiala, plăti fasolea și cafeaua și îndreptându-se către ieșire își aminti în ultima clipă că nu întrebase încotro s-o apuce. Să mergi pe drumul mare," îi spuse hangiul, apoi când o să ajungi la mormintele mirilor la răspântie, ai grijă să o iei la dreapta. Pricepi la dreapta." Când ieși ploaia se rărise binișor, dar umezeala stăruia în aer. Cerul era la fel de mohorât ca dimineața și așa cum unor femei nu le poți ghici vârsta, era greu să stabilești ce oră e. Georgu pășea încercând să nu se gândească la nimic, drumul șerpuia monoton printr-o pustietate pietroasă. Când zări pe o latură câteva morminte părăginite, își spuse, ăsta trebuie să fie mormintele mirilor. Drumul însă nu se bifurca, el și își zise că mormintele mirilor ar fi putut fi ceva mai departe. Și într-adevăr așa era. Peste vreun sfert de oră le descoperi, la fel de părăginite ca și primele, chiar mai jalnice, înegrite de mușchin întregime trecând pe lângă ele își închipui cum umirii pe care îi întâlnise în cursul dimineții, o luaseră pe alt drum, ajunseseră aici și intraseră în mormintele acestea locuința lor definitivă.